у тому числі близько 200 порадених. Можна уявити, як були приголомшені окупанти, коли вся ця людська маса раптом безслідно зникла, наче її поглинула гора. Фашистам більше нічого не лишалося, як оголосити, що загін Ковпака остаточно знищено і вдалося втекти тільки Ковпакові з невеликою групою. Листівки з екстреним повідомленням про це розкидали з літаків по всіх прикарпатських селах. У листівках оголошувалось також про грошову нагороду тому, хто спіймає мене живим. Докладно описувалася моя зовнішність, одяг, особливі прикмети, наприклад, вуса, яких я зовсім не мав. Навпаки, Руднєву приписували бороду. З описів її можна було подумати, що гітлерівці бачили саме мою бороду. Дуже потішило партизанів те, що загарбники, як ми довідалися з їх оголошень, Вважали мене циганом. Бійці говорили, це ж прикмета комісара. Брюнет Семен Васильович, звичайно, більш скидався на цигана, ніж я. Розвеселили гітлерівські листівки місцевих жителів, селяни говорили, самі бачили його, самі міряли, який він назріст, то чого ж самі не схопили. Цікаво було почути й те, як селяни, звичайно, не відаючи про мою присутність, в'їдливо коментували ті листівки. Про долю Руднева ми нічого не знали. Після бою колоділятина вдалося тільки встановити, що заточення його, тяжко пораненого, винесли кілька бійців та медсестра Галя Борисенко. Але куди поділись вони, не знав ніхто. Розвідники, яких ми посилали на розшуки, Повернулися ні з чим. Місцеві жителі говорили різне. Одні, мовляв, бачили кількох партизанів і серед них високу дівчину, які несли кудись пораненого товариша. Інші твердили, партизани несли не пораненого, а вбитого, і поховали його десь тут, але де точно не знають. Деякі говорили, що начебто самі поховали чорновусого партизана, може, й Руднева. Багато могил викопали тоді карпатські селяни. Наші бійці і командири ніяк не хотіли примиритися з думкою про втрату улюбленого комісара «У мене таке відчуття, що Семен Васильович не загинув», – говорив його помічник по комсомолу Михайло Андросов «Ось побачите, побачимо його живого», – переконував усіх А потім пішли чутки, що в Карпатах почав діяти партизанський загін І всі вирішили, Руднів живий і продовжує боротьбу тоді раптом хтось із розвідників приніс звістку, начебто в одне село заходила група партизанів. І командири є судячи з опису зовнішності Руднів, струнки, чорновуси, чорнооки. Ці чутці всі охоче повірили, вона породила легенди про новий партизанський загін, організований Рудневим у Карпатах після Ділятинського бою. Перебуваючи в горах, ми не втрачали надії натрапити на сліди цього легендарного загону. На превеликий жаль, наші надії не збулися Перегодом з'ясувалося, що Руднів, а також бійці і медсестра Галя, які виносили його з оточення, загинули в нерівному бою з ворогом Примітка Після війни прах Рудніва знайдено в братській могилі під Ділятином Загиблих партизанів поховали місцеві жителі Могилу перенесено в місто Яремчу над нею споруджено пам'ятник Загинув і син Семена Васильовича Радик Він був поранений в сутиці біля слобідки Пільної Гвоздецького району Станіславської області Радик відповз після бою в яр густо зарослий лозами Там на другий день знайшли його жителі села в дуже тяжкому стані Вони зробили все можливе для врятування життя юному партизанові Привіром, Гриць Никифорчук, член місцевої підпільної групи, ходив у сусіднє село за ліками для пораненого. Проте Радика врятувати не вдалося. Він помер від зараження крові. Привітка! Після війни прах Радика Руднева перенесено в місто Яремчу і поховано у братській могилі разом з батьком. Розійшовшись у різних напрямках, Наші групи, щоб збити гітлерівців із сліду, довго петляли в горах і передгір'ях Карпат. За серпень партизани сходили всю Станіславську, Тернопільську, побували у Львівській.